Зустрілися. Стрілець Вохри, старий уже пітухов, прийшов цього разу не ввечері, як завжди приходив до медпункту на прийом, а невдовзі після ранкового розводу, сів на збитого так руками таборового столяра портача дзиглика, зітхнув і здивовано розвів руки. Сам не розуміє Дмитровичу, що воно в мене сьогодні з животом. Пронос, чи навпаки, запретилось, підказав я, щоб швидше збутись непередбаченого пацієнта і піти до стаціонару оглянути шістьох хворих в'язнів, але пітухов, чи як звик я його звати Порфирій Іванович, і не думав поспішати. Перш ніж відповісти на моє запитання, він подумав трохи і знову розвів руками: Сказати б, нічого такого і нема? І їм як належиться, і до вбиральні ходжу по потребі, але тільки став примічати якусь пульсацію в животі. Бурчить, чи що?» – спитав я, вкладаючи Парфирі Івановича на тапчан. «Угу», – відповів він криктячи і, не можучи відмовитись від нового слова, що так йому сподобалось, додав, «пульсацію виробляє». Я помацав голений трохи здутий живіт і переконався, що крім легкого метеоризму в мого постійного відвідувача з Вохри, сьогодні нічого серйозного нема, а прийшов він просто перевіритись, як це вже траплялося з ним. Мені хотілося виставити невчасного пацієнта з медпункту, але як ти це зробиш, коли я, ув'язнений лікпон, маю лікувати не тільки хворих зеків, а й стрільців Вохри? Ба навіть звільняти їх від вартування в разі серйозної хвороби. До того ж, Петухов таки справді часто не здужав. Йому нещодавно перейшло вже за 50, він був добре підтоптаний. І якби не війна, сидів би собі спокійно Порфирій Іванович у своєму глухому Камишлові десь на Уралі. Але два роки тому його мобілізований посланий служити в таборову внутрішню охорону, в охру де він з бідою тягне своє службове тягло, нетерпляче дожидаючи недалекої вже перемоги, щоб повернутися до сім'ї у власний дерев'яний будиночок на околиці міста. І що ближче було до кінця служби, то більше і більше облягали його всякі старечі немощі. То ноги вночі судоми, то діймають ревматичні болі, то кашель не дає спокою, але поза тим йому часто хотілося вирватись хоч на частинку із осоружної казарми, що видовжилась дерев'яним бараком одразу ж за високим парканом зони, і побалакати зі мною про те-про-се. Для нього я був не тільки свій лікпом, а ще й, як виявилось, знайомий. Рік тому мене, тоді старшого лікпома Томнинської таборної лікарні, Призначено супроводити етап безнадійно хворих до центральної лікарні в Совгавані. Це були сухотники і дистрофіки, що не піддавались лікуванню, а між ними і один психічно хворий, недавній червоноармієць, відомий усім, Вася Бєдін. Ще зовсім недавно його частину везли на схід воювати з Японією. Вася понуро дивився через очинені двері товарного вагона на густу тутешню тайгу, де хирлєві модрини й ялиці росли одна при одній, і, намагаючись вихопитись із тої тісноти, виганялись тонкими стовборами високо вгору. І оце треба буде воювати за цей нікудишній ліс, що з його дерева ні хати не збудувати, ні навіть ложки зробити. Та віддали б його японцям, на чорта нам таки. За ці необережні слова Васю знято з ешелону і незабаром військовий трибунал одважив Васі Бедину десять років за контрреволюційну агітацію. Певно, у Васі Бедина були природжені нахили до психічного захворювання. Принаймні, про це свідчили низький лоб, брови, що зрослись на переніссі, і близько, у мав посаджені очі, і несподіваний для Васі суворий вирок став останньою краплею, що перелилась через вінця. Вася... От біг розуму. З табору він попав до Тумнинської таборової лікарні, де за браком психіатричного відділу перебував у терапевтичному корпусі. Тихий і майже непомітний Вася об'являвся тільки коли давали їсти і завжди вимагав добавки баланди. Якщо йому відмовляли, він вигукував на всю палату «Александр Невський явісь кам'я з аштиком!» Але вже в кінці фрази видихався і заспокоювався. Він байдуже пив бромустикалій, ковтав заспокійливі пігулки, що йому давали лікпоми, а коли робили йому ін'єкції, Вася голос нареготав, ніби його лоскотали. Певна річ, Вася відправили на етап разом з невеликовними хворими, щоб помістити в совгавані в психіатричну лікарню. Чи то зміна обстановки і рух поїзда вплинули на Васю, чи хвороба почала загострюватись, але він так активізувався, що я мусив залишитись біля нього, боючись, щоб Васю чогось не накоїв без мене. Тоді, як інші хворі, що ледве доплентались із лікарні до вагонів, тихо лежали покотом на нарах, Васю ніяк не хотів лягати на вказане йому місце. І розташувавшись біля залізної грубки посередині вагона, Взяв на себе обов'язки опалювача. Хоч була вже середина березня, але на дворі добре підмерзало, і нас удосталь забезпечили нарізаними дровами, які Вася Полінце за Полінцем весело кидав у грубку. То якби ж, то тільки цим і обмежилась Вася активізація. А то ні сіла, ні впала він почав без усякої передмови виспівати такі частілки, що слухати їх, була чиста мука перший ліпший радянський людині. Кине полинце в групку і, удаючи руками, ніби акомпонує собі на балалайці, задріботить голос на весь вагон. При царе при Нікалашкій, єли белые калашки, а тепер новий режим, все голодные лежим, трим тіті, трим тіті. Ніякі мої умовляння легти відпочити не діяли на вас. Він ніби не чув їх, а після короткої паузи з терим під балалайку, ні на кого не дивлячись, виспівав далі свій черговий номер. Чутка про Васин-дивертисмен швидко передалась по всьому ешелону, і у нашому вагоні стали збиратись вільні відварти конвоїри. На одній зупинці вліз до вагона і сам начальник конвою. Послухавши похмуро одну Васину частівку, він суворо звернувся до мене. Чому не вкладете його і не припините це неподобство? Психічне хворе перебуває у збудженому стані. Застосувати силу до нього – це значить викликати ще гіршу реакцію, спокійно відповів я. І начальник конвою, ще раз сердито глянувши на Васю, що не звертав на нього ніякої уваги, трохи подумав і вирішив, мабуть, що мати діло з психами – не належить до його компетенції. Невдоволено мотнув головою і вискочив з вагона на ближчій зупинці. Зате конвоїри мовчки сиділи на покладенні біля дверей дощці і уважно слухали. Вася й на них не звертав ніякої уваги, а приспокійно співав собі далі. Частівок у Васі виявилось безліч, і він витягав їх одну за одною з потаємних закамарків пам'яті. Коли ж увесь запас вичерпувався, Вася прокручував усю програму наново. Конвоїри, прослухавши раз різкувати Васин Тенорок, поволі втрачали цікавість до його частинок. спів людини несповна розуму, однаково що маячня хворого під час високої температури і один за одним виходили на зупинках із вагону. Тільки один старий конвоїр лишався, і, прослухавши кілька разів одне і те ж, слухав уважно далі, наче сподівався, що Вася утне ще щось нове. Це і був Порфирій Іванович Петухов, котрий тільки тоді, коли сам Вася видохся і ліг нарешті на нари, підвівся і тихо промовив. Ну і артист. І важко було дібрати, чи то прозвучало в його голосі іронії, Ще прихований захват людини, Що вперше в житті почула нечуване. Коли на літній період Мене послано на сільгосп колону Пильнувати сезонних пошистий, Де служив на той час у Вохрій петухов, Порфир Іванович одразу пізнав мене І пригадав частівки Васі Бєдіна. Таке кіно хіба що тільки тут почуєш. Спробував би хто на волі таке заспівати, Одразу ж би його за шкірку «Ів конверт. Він же божевільний. Що з нього візьмеш?» – сказав я. «Божевільний то божевільний, а співає». Парфир Іванович не доказав своєї думки. «Ну, звісно, голого не обдереш». І знову прозвучало в його словах тодішнє потайне захоплення. «Що не кажіть, а цікавий співак». З того часу Парфир Іванович унадився до медпункту. Він приходив на кінець прийому, і якщо не треба було нести до командира взводу мою довідку про звільнення від вартування, лишався, ще посидіти і у розмові зі мною розраяти душу. Ми були з ним майже однолітки. А те, що він стрілець в охри, тоді як я в'язень, не бентежило, Порфирій Іванович. До того ж мені лишався рік до кінця строку, я був розконвойований, мав перепустку ходити за зоною, не кажучи про те, що від того, чи я дам звільнення від вартування через хворобу, залежало спатиме мирно парфир Івановичу тепло натоплені казармі, чи буде мерзнути на вишці зі своїми недугами і болями. В'язні вважали за щастя попасти на сільгосп колону, хоч на короткий літній сезон. Це не Лісоповал, депиляючий, обробуючи, а потім замість кони, тягнучи на собі важкі стовбури дерев, треба було напружуватись застаннях сил. Прополювання картоплі і турнепсу, поливання в парниках редиски й огірків, посаджених для начальства, діло неважке. Норми тут нема, а головне, коли вистигне городина, можна збільшити свій раціон харчування і нишком поласувати свіжим огірком чи редискою. На такій роботі хоч увесь строк відбувай не з Але якою ж бридкою видавалася ця навколишня дійсність Порфирієві Івановичу? Чи ж йому поважній людині в літах плентатись з гвинтівкою за плечем, конвоюючи в'язних дівчат і молодиць за два кілометри на картопляні ділянки, а там стояти попкою як дурни, ніби пильнуючи, щоб у в'язнені не розбіглись, та їх хто тут побіжить, куди, по що. Завезли людей аж на край світу, десь кілометрів за сорок море, а далі Японія. О то той божевільний співак Вася Бедин, та то, мабуть, від ціля нікуди б не побіг. І думки Порфирія Івановича линули назад у Камишлов, до сім'ї, де так потрібні були б тепер його присутність і нагляд. Там лишились Запрацьована жінка і троє дітей. За старшого сина Івана йому немає клопоту. Працює на залізниці, одружився і живе у жінки біля вокзалу. Нема особливої журби з найменшою, дочкою Катериною. Їй тільки одинадцять років і ходить вона до школи. А от за середульшу Маруську болить душа Порфирі Івановича. Їй минуло сімнадцять років, саме закінчила школу, коли його взято до війська. Самі розумієте, Дмитровичу, яка це небезпечна пора у дівчат, казав він мені, важко зітхаючи. Саме об цій порі дівчата казяться, не допильнуй не доглянь, зірветься з вуздечки і тоді, уважаю, пропала. А я й тут, хоч мені й жаль їх часом нагримую на дівчат, коли почнуть дуріти на картоплі. Та це їм на користь, без цього не можна. А хто ж догляне, хто осмикне Маруську, як буде треба? Мати? Де їй старій пильнувати дочки? Уночі сторожує біля крамниця, а Вдень і на базар сходи, і траву звари, І полатай старе дрантя, та й поспати ж колись треба? Ні, тут без господаря діла не буде. І Порфир Іванович раз у раз бідкався мені долою своєї Маруськи. Як на тей листів з дому чомусь уже понад рік нема, Щоправда, пошта була тут ще не налагоджена. Хоч і укладено вже рейки на колій нової залізниці Комсомольськ-Бухта але поштово-пасажирські поїзди ще не ходили. Лиш привозили нею невеликі етапи в'язнів та на двох-трьох платформах підвозили пісок підсипати насип. Листи відправляли від ціля і привозили сюди дуже рідко. Коли когось у важливій справі посилали до совгавані, і той, де пішки, де на принагідній машині, діставався якось туди й назад. Чи вони там повмирали всі, чи подались кудись, два листи написав їм. А вони мовчать, мов заціпило їм, скаржився часто Парфирій Іванович і неодмінно додавав. «Не дивився я тут у таборах, як молоденькі дівчата пішли по руках усяких паскудників». Та й думаю про свою Маруську. Чи довго ж там якомусь шелих обдурити не до тепу? Самі знаєте, які тепер хлопці. Хто зна скільки просиджував би в мене за такими розмовами Парфир Іванович, якби не думка про командира взводу немолодого вже сержанта Борду, що скоси дивився на ці часті відвіданий стрільцем-пітуховим медпункту. Сердитий бурда якось прискочив до мене після чергового звільнення Порфирія Івановича. І що в лікпу ми з цим Петуховим? Знову звільнили. А ким я його заміню на варті? У мене є теж свій графік. І ламати його раз у раз мені не випадає. Пітухов хворий, температурить, коротко відповів я. А коли хворий, коли мені накажете його класти? У стаціонар до зеків маю права, а в казармі нема кому його доглядати. Біда мені з вами. І побіг дуже незадоволений і вкрай заклопотаний. У Бурди було справді багато клопоту, щоб іще морочитись з Порфирієм Івановичем. Та Порфирій Іванович не зловживав його терпцем і, поковтавши два дні саліцилку чи аспірин, брав свою гвинтівку і, кретячи, йшов на вар. Не знати, чи довго б сьогодні скаржився він на пульсацію в животі, щоб потім перейти до своєї болючої теми про сім'ю, коли до медпункту вскочив захеканий бурда. Підухов, я тебе скрізь шукаю, а ти знову на медпункті прохолоджуєшся. І тоді до мене, невже і сьогодні, в такий ясний літній день, він занедужив. Я підвівся, як належить в перед таборовим начальством і офіційно промовив. Стрілець Петухов сьогодні здоровий. Нарешті, аж усміхнувся Бурда, біжи Петухову казарму по Гвиндівку і підемо на полустанок приймати новий етап. А вам, лікпоме, теж доведеться піти з нами. Бо є наказ без медицини не приймати етапи, щоб не завезли, бува, до нас якої холери. Я сунув у кишеню термометр і пляшечку за маніяковим спиртом. І через десять хвилин ми втрьох поспішали лугом до недалекого полустанка. Ранковий туман, що ним завжди починається в Примор'ї літній день, давно розвіявся з неба щедро сипало тепле червневе сонце. У вологій траві безугаву стрикотіла якась комашня. В придорожніх кущах щебетали пташки, від усього віяло миром і злагодою. Але кобура Нагана на поясі бурди і гвинтівка з багнетом за плечем Порфирія Івановича нагадували, що далеко, ще в світі до тої ідилії і люди, які перші поділяються на вільних і поневолених, дущих і скривджених. Бурда боявся припізнитись і наддавав ходу. Порфирій Іванович намагався не відставати і йшов насуплений і невдоволений що замість вигріватись коло казарми на сонечку, він має конвоювати новий етап. Прийшли ми завчасно. Десь за 20 хвилин до полустанка, важко відсапуючись парою, підійшов паротяг з двома товарними вагонами. З гальмової площадки заднього вагона легко зіскочив молодий начальник етапу і весело звернувся до бурди. «Приймайте 80 проказніць!» І за хвилину додав, правда, є між ними чотири контрички, але загалом дівчата, во! І підняв у гору великого пальця правиці. Це означало, що етап складається з указниць, цебто засуджених недавнім указом за спізнення на роботу. Найспокійніший контингент в'язнів воєнного часу. Таких хоч самих пусти без конвою прийдуть у зону. Інша річ – контрички, цебто вороги народу. Їх треба добре пильнувати, але відсоток їх у сільгосп-колонії, де легка робота, невеликий, і особливо і мороки з ними не передбачається. Ув'язнених жінок висадили з вагонів і виладнали в дві шеренги перед начальником етапу і бурдою. Після переклику, коли кожна з ув'язнених озивалася і начальник етапу передавав борді формуляр за формуляром, Лишалося ще оглянути новоприбулих. Ще я швидко зробив, запитуючи, чи нема хворих. Які там хворі, коли не тільки у дівчат, а й у літніх жінок були веселі бадьорі обличчя, наче вони приїхали не на нову примусову працю, а на таборовий курорт. Видимо, чутки про переваги сільгосп колони дійшли і до них. І вони нетерпляче чекали, коли закінчаться формальності передачі й прийому, і їх поведуть в обітовану землю сільгосп колони. Порфир Іванович понуро стояв осторонь і терпляче дожидав, коли Бурдана каже йому вести жіночий етап у нашу колону. Він не прислухався до прізвищів в'язнених, що їх вигукував начальник етапу. Його діло не прізвища, а кількість конвойованих, скільки прийняв стільки із здай. Він не звернув уваги, що в якоїсь етаповане таке ж прізвище, як і в нього, Петухова. Чи ж мало тих Петухових розкидано по неосяжних просторах Росії? Трохи тільки менше, ніж Іванових, Петрових та Сидорових. Порфир Іванович не помітив навіть, що коли Бурда, притискаючи долонями до грудей перебрані формуляри, сказав «Ми складемо тут акт, а ти, пітухов, етап до колони. Якесь дівча перейшло з другого шерегу в перший і уп'ялось у нього очима. Він зняв з плеча гвинтівку, напустив на обличчя сердитого виразу і суворо проказав завчену фразу. Кроку право, кроку ліво вважається за втечу, конвой застосовує зброю. І передихнувши, та намагаючись не зменшив, то офіційно суворого тону скомандував. «Направо! Ходом руш!» Ув'язнені усміхнулись, почувши знайоме суворе попередження конвоїра. Прутко повернулись праворуч і задріботіли ногами по наїждженій дорозі, в кінці якої було видно долині таборову вишку. Порфир Іванович одміряв оком належні п'ять кроків дистанції між собою і останньою парою і, почепивши на плече ремінь гвинтівки, подався за етапом, зберігаючи й далі на обличчі відчужено похмурий вираз. Часом він покрикував передніх, щоб не поспішали, і підганяв задніх, боючись порушити відстань між собою і в'язнями, наче від цієї відстані Залежала і його власна доля, і доля етапованих жінок. Я йшов узбіччям дороги, мов, стороння людина, що не належала ні до конвою, ні до в'язнів, і здалека поглядав на обличчя приболих. Чи нема кого раптом з України? Мою увагу привернула дівча, що, міняючись місцями, прибігала від пари до пари назад, увесь час оглядаючись на конвоїра. «Дивна забаганка», – подумав я. «Сунутися назад, коли всі поспішають уперед, де їх чекає лазня, їжа, відпочинок після етапу і нові люди? Але яке мені до того діло? Я не зобов'язаний пильнувати ладою, допомагати конвоїві. До того ж я такий самий в'язень, як і ці жінки та дівчата». Тим часом дівча опинилась у задній парі і ввесь час оглядалась на старого конвоїра. Вона спіткнулась і мало не упало, привернувши нарешті на себе увагу, і Порфирій Івановича. Ти що, дівко, крутися, наче тобі хто мило взад стромив, воно підтягнись. Він навіть зняв з плеча рушниці, щоб налякати порушницю ладу. Бо вже засвоїв на службі, що зекам спуску не давай, а то сядуть на голову з ними що суворіше, то ліпше. Але дівчани злякалась. Ідучи тепер задом наперед, воно широко розплющеними очима дивилося на конвоїра і щось шепотіло, ворушучи губами. «Та ти чого вилупила на мене баньки?» «Ану, обернися, йди, як належиться!» — гримнув з пересердя Порфирій Іванович. «А як мені на вас не дивитись, коли ви мій тато?» «Та ти що? Зовсім з глузду з'їхала? Що меле? чорт зна що!» Гаркнув був Порфир Іванович, але щось здригнулося в ньому, і він став пильно вдивлятися у захвалу дівчину. А тим часом дівча казала далі, «Ви мій тато, а я ваша дочка Маруся. А звати вас Порфир Іванович, а мою маму Ольга Семенівна. І жили ми в Камишлові, там і брат старший Ваня, і молодша сестричка Катя». Порфир Іванович аж став вражений. Це б той, як же так. Шепотів він усе ще не й мучив віри ні своїм вухам, ні очам. А дуже просто. Спізнилась на роботу на двадцять хвилин, бо мама захворіла. От і дали три роки. Потопила дівчина очі, але в голосі її не чулось виправдувального тону. Порфир Іванович закліпав повіками, ніби йому запорошило очі. І, важко ступаючи, підійшов ближче, і у постаті та очах сформованої вже дівчини став пізнавати підлітка Маруську. «Так ти, ти, Маруся, моя дочка!» Дівчина кинулась до батька і припала до його грудей. Парфир Іванович схопив її скроні, наче хотів остаточно переконатись, і, вдивляючись у дівочі очі, з яких рясно лилися сльози шепотів, «Дочечко, Марусько!» Але далі говорити не міг, бо сльози бризнули із його очей. Сцена була така зворушлива, що не тільки дехто з дівчат став схлипувати, а й я відчув, як мені щипає очі і якийсь клубок підкочується до горла. Колона ув'язнених, що одійшла-була на кілька кроків вперед, спинилась, передні передніх пар подались назад роздивитись, що сталося у хвості колони, ряди змішались і принишкли. А серед дороги стояли, обійнявшись, старий конвоїр і розпатлені дівчаї плакали, чи то сльози радості, чи смутку. Сержант Бурда, закінчивши формальності з прийомом етапу, поспішав нас наздогнати. Але той безлад серед етапованих, який він помітив ще здаля, а головне незрозумілі і категорично заборонені обійми конвоїра з якоїсь зека, змусили його побігти і ще здалека кричати. «Що за бардак? Пітухов, ти здурів чи що?» Але ні етаповані, з-поміж яких дехто втирав на очах сльози, ні, Порферій Іванович своєю Маруською не мовби і не чули тих обурених криків. Набігши до конвоїра, Борда зовсім визвірився. Під трибунал віддам. Усі по місцях зараз же мені. Порфер Іванович, не випускаючи з обіймів Маруський, сипло промовив. Сам бачиш, товаришу сержанте, рідну дочку під гвинтівкою в зону веду. Як це накажеш мені розуміти? Бурда замовк, незрозуміло дивлячись на конвоїра і маленького зека, потім, наче спам'ятавшись, схопив притьмом папку і став швидко гортати формуляри, поки не натрапив на прізвище Пітухова Марія Порфирівна. Тоді, враз збагнувши винятковість становища, зовсім лагідно, наче його підмінили, сказав «Добре, добре». Давай пітухову гвинтівку, я поведу їх. А ти йди з дочкою позаду. І вже зовсім ласкаво до етапованих. Розберіться, дівчатка, подвоє, і помаленьку тюпайте. У нас вам буде добре. Свіжа картопелька ось ось поспіє, а там турнепс усякий. Тюпайте, тюпайте. Колона виладналася і тихо рушила. За нею, накинувши на плече ремінь рушниці, і, не додержуючись належної дистанції, пішов і бурда. Він не гримав ні на кого, не робив навіть зауважень, але ж зрідка приязно, мов до дітей, що їх привезли до піонерського табору, підбадьорював. Тут вам буде дуже добре, дівчатка. Тюпайте, тюпайте. Далеко позаду, забувши про сержанта етап і свої обов'язки. Ішов, обіймаючи дочку Порфирій Іванович. І вони тихо розмовляли про своє. Того ж дня увечері Порфирій Іванович прийшов до мене після прийому на медпункт. Він уже очумився від несподіваної зустрічі з дочкою і був вельми вдоволений, що Бурда дозволив їй раз на тиждень приходити в казарму на дві години до батька. Але його турбувала далі доля Маруській. Зроби ласку, Дмитровичу, зважно моє прохання, бо вже більше не проситиму в тебе нічого, ні звільнення, ні ліків, от тільки це прошу. ти мою Маруську до себе. Чи хвоїваркою, чи санітаркою, аби лише вона була під твоїм наглядом. Ти чоловік самостійний, він сказав це слово в розумінні поважний, статечний, і не дозволиш з нею ніяких балощів. А в зоні є ж і бригада трактористів, а там, запримітив я, і блатєрі трапляються. Чи довго ж до біди, якщо Маруську пошлють на картоплю або турнепс? А якщо дізнаються, що це дочка лягавого, пропала тоді дівка. Я виклопотав у начальника сільгосп колони собі Марусю бо повредня хвоєварка ставилась байдуже до своїх обов'язків, і замість настою з ялиці робила густе варево, огидне на смак і без вітаміну С. Маруся пильно додержувалась усіх моїх вказівок і до пізньої осені частувала перед обідом в їдальні в'язнів справжнім настоєм ялиці. Вона охоче допомагала санітарці мити в амбулаторії та стаціонарі підлоги і приносити хворим їжу. Була роботяща, привітна. і з усього було видно, що однорічне перебування у таборах ще не встигло накласти на її печаті фізичного і морального розтління. У вільний від роботи час вона радо оповідала мені про свою сім'ю і той далекий камешлов на Уралі, Відкиля вперше поїхала у світи після судового вироку. Чому стільки про свого батька уникала говорити? Лише раз у неї прохопилось. У Камишлові і тато наш був зовсім не такий. Взагалі в Камишлові всі люди дуже добрі. Та й сам Камишлов такий гарний, що кращого за нього, мабуть, нема міста на світі.